Hatodik fejezet, ahol a történet végébe bekapcsolódik Manfred. Mielőtt Herit szabadon bocsátották, alaposan kifaggatták mindkettőjüket. De hát ki volt az a holtest, akit az önruhájában megtaláltunk? kérdezte az ügyész Fárlanét. Dickmann kapitány. Szóval mégis van valahol egy gyilkos, mondta újraéledő reménynél az ügyész, mert ezt az embert megölték. Önnek számot kell adnia. Nem arhás, hogy jó, mondta az öreg higgadtan. Dickban kapitányt a benszülött matróza ülte meg egy fejszével. Én, mint vendég voltam ott a hajón. Természetesen nyomba befutottunk a legközelebbi kikötőbe, ez szabánk volt. A gyilkost, aki nem tagadott semmit, átadtuk a rendőrségnek. Már régen elítélték tíz év kényszermunkára. És hogy került az áldozat itt partra? Talán félrevezetés, hogy miért itt került partra, erre nézve be kell idéztetni a tengert. Én csak annyit tudok, hogy szabanknál nem engedték a hullát kitenni. A gyilkos kötelességük elfogni, de nem hajlandó 50 fokos melegbe temetési engedét adni importált részére. Ez nálunk is így szokás. Mi tehát ott álltunk a tengeren egy halottal, amelyet a szigorú trópusi rendelkezések értelmében legkésőbb 24 órán belül el kellett temetni. Így azután a tengerbe dobtuk. Ön nagyon ravasz ember de még mindig nem magyarázta meg, hogyan került a ruhája és egyéb holmia a halotthoz. A tetem rendkívül rongyosan volt öltözve, és úgy éreztem, tartozom régi derékbarátomat utolsó útjára tisztességes módon felöltöztetni. Hogy elfelejtettem kiüríteni a zsebeimet? Ezt egy apát apátiájának kell betudni, és vigyorgott. De maga, kiáltott az ügyész Harryre, mikor végleg legyőzte az öreg. Maga elvetemedett ember! Remélem nem fogja bebizonyítani, hogy mégiscsak megölte ezt a rokonát, aki itt áll előttem. Nem. Én láttam, hogy minden bizonyíték ellenük szól, és meg akartam menteni testvéreimet. Feláldoztam magam, mert nem akartam, hogy az ön ügyészi éleslátású három áldozatot kívánjon. Bevallom, hogy előzőleg megkíséreltem egy ügyesen felhasznált levéllel jelenlévő rokonom vagyonát távolléta alatt inkorrekt módon birtokolni. Úgy. Ezért a tettéjére a hatóság félrevezetése miatt meg fogják büntetni. – Mi csináljak? – mondta Harry szomorúan tisztogatva a monokliát. – Már hetek óta elkészültem rá, hogy a mai napot nem úszom meg simán. – Nézd, bácsi, én nem vagyok ügyész. Nekem őszintén meséld el az egész disznóságot, amit csináltál. Együtt ültek otthon a szellős tornácon. Sört ittak. Először Lóri, az asszony letuszkóta a hajófenékbe a revolverek közé. Miután elindultunk, Dickman szokása szerint megivott egy üveg pálinkát és elaludt. Az asszony lehozott nekem ennivalót és elmondta, amit Dickman mesélt Bob Trickyéről. Szóval nyomban láttam, hogy összeesküdtetek ellenem. Nagyon dühös voltál? Ostobaság! Úgy nevettem, hogy az oldalam nyilat. Végre láttam, hogy a vér nem válik vízzé. Sajnos alig haladtunk valamit, mikor megvadult a hajósinas. Lóri sikoltozására felrohantam a fedélzetre. Dickman ott feküdt az ágyán, felismerhetetlenségig szétroncsolt fejjel, a földön egy véres balta mellette ott guggolt a benszülött fiú és dohányzott. Nem ártott már a légynek sem. Csendes volt és egykedű. Szabangnál engedelmesen követte a rendőröket. A révkapitányság valóban megtagadta az engedélyt, hogy a halottat partra vigyük. Visszafordultunk. Elhatároztam, hogy Dickmann szépen, tisztességesen eltemetem itthon, ahol több befolyásom van a hatóságokra. Miel a Ceylon felé vitorláztunk, állandóan kolombót fogtam a rágyom. Megrémülve értesültem a halálomról. Két ilyen csapás egy napon. Mikor elhangzott a búcsú levelem, nyomban tudtam, miféle levérről van szó, és végre megtanultam becsülni a fajtámat bennetek. Ész kellett ehhez, hidegvér és ügyesség. Csak az bántott, hogy ki fogtok nevetni. Ekkor határoztam el, hogy én is megengedek magamnak némi kedélyeskedést veletek. A partul jó messzire horgonyoztunk lavitorlással. Digmanné révén magamhoz kérettem ügyvédemet dr. Adam Sluggert. Őt be kellett tavatni. Új végrendeletet csináltam. Rávettem az ügyvédet, régebről kell és ne említse senkinek, hogy élek. Nehéz volt, végül is európai körútra indult a költségemre. Csak így egyezett bele, mert nem akart részt venni az ügyben. A segédje nem tudott semmit. Hogy kedélyesebb legyen a dolog, hadd benneteket a lelki ismeret. Higgyétek azt, hogy a tréfátok miatt meghaltam. Letettem arról, hogy Dickmant életéhez méltó tisztességgel temessem el. A fejét felismerhetetlenre roncsolták a csapások, és alakra olyan, mint én. Ráadtam a ruhámat, és a szárazdok közelében elhelyeztem a sekély víziszapjában. Három nap múlva találták meg. Azon bizony már a ruha is oszlásnak indult. Ezután nyugodtan elvitorláztam Lórival, hiszen mindig mondtam, hogy szeretnék még egy hosszú utat tenni a tengeren, és éppen ilyesmire gondoltam. Másnap értesültem a rádióból, hogy Kröger megtalálta levél másolatát. Harry Morgan bevallotta a gyilkosságot. Mondhatom, rossz véleményem rólatok gyökeresen megváltozott. Az életlen gyerek, mikor úgy hozta a sors, férfi is tudott lenni. Nem számítottam erre a fordulatra, de örültem neki. Így azután már egészen kitűnő lett a tréfa. Elhatároztam, hogy a megzavart találkámért viszonzásul nem árt, ha néhány hónapig börtönben ülsz. De, hogy tíz hónapig húzzák az ügyedet, ez több volt, mint amit reméltem. Nagy találtam, hogy odaállítsalak az akasztófa alá, és megvárjam, amíg a kötelet a nyakadba teszik. Mert az elítélésed óta állandóan készenlétbe várakoztam a hajón, hogy kellő pillanatba közbelépjek. Haha, <hály> szavamra pompás! Nevetve csapkodták egymást értét, és már 15 sörös üveg állt mellettük a földön. <gül> – Szóval azt hiszem, <gül> jó, megtréfáltuk egymást. – Hova tetted Bobot és jójót, kérdezte azután fárlán-e. Eleinte sejtem nem sem volt, hogy hol vannak. Később ez a közepes modorú intéződ, remek fiú, felkeresett engem a börtönben, és megsukta, hogy két testvéremet biztonságba helyezte az őserdei ültetvényen. – Szóval azon a gyönyörű helyen vannak? Akkor legalább tapasztaltak valamit. De hol mászkár az a Kröger? Már tudnia kéne, hogy nem haltam meg. Hallod, az besavanyíthatod magadnak. És mi van Lóri asszonynal? He? kérdezte Harry, és hüvelykújával oldalba bökte fárlánit. Hát nem mondtam. Miután téged letartóztattak, Batáviába hajóztunk, és nyomban elvettem feleségül. Tesék! Szent atyám, nagynéném lett. Hol van a kedves? Ez gyengélkedik. Egy hét előtt madraszba partra tettem. Ex, Manfred egészségére. Így hívják újszülött gyermekünket. Csúpp! Egy lehullott monokli törött darabokra a tornáckő padlóján. Ebben a pillanatban Kröger jelent meg két úrral. Lassan jöttek fel a tornáck lépcsőjén. Az intézőnek félre a nyakkendője, és kezébe tartotta a kalapját. Kröger, csak hogy látom. Nem is örül nekem? Uram, még ritkán örültem ennyire önnek. Már úgy volt, hogy engem tartóztatnak le, és a két civil úrhoz fordult. Kérem, itt a birtok tulajdonosa. Én, mint alkalmazott, nem vagyok felelős. Valóban ön a birtok tulajdonosa? kérdezte az egyik zord vendég, és miután fárlána -e meglepettem bólintott, így szólt. Letartóztatjuk önt. Szerencsétlen dolog, uram, sirán között Röger. Nem olvasta a lapokat? Az a gazember Mansúr. Valamelyik barom elverte. Felment az egyik helyi laphoz, és aljas dolgokat mesélt a telepről, hogy járvány van, és szóval, hogy az egészségügyi és egyéb törvények szörnyőségeket mesélt. Megírták. – És ha ezt írják, – mondta nyugodtan Fárlane, – akkor is megkívánhatom, hogy küldjenek ki bizottságot, mielőtt letartóztatnak. – Meg fog történni, – mondta az egyik rendőrtisztviselő, – de ebben az esetben még ma, és indulásig is őrizzük önt. Mint egy mentegetőzve hozzá. Ez a lap azt is megírta, hogy ön már néhány esetben pénzzel elsimított hasonló ügyet, de legalábbis időt nyert a bizottság kiszállásáig. Egy órán belül elindulunk az ön őserdei ültetvénye felé, addig nem hagyhatja el a lakását. Nézze, barátom, talán lehetne, Mr. Fárláne, vágott közbe tapintatosan a rendőrtisztviselő. Kár próbálkozni. Az újságkampány olyan dolog, hogy a kormányzó úr ő excellenciája személyesen vezeti az ültetvényre induló bizottságot. Fárláne halálsápat lett, és miközben visszaült a helyére, az asztalba kellett megkapaszkodnia. A kormányzó a hosszú út alatt egy pillantást sem vetett fárlánére. Két tiszt és a vizsgálóbíró mellett lovagolt igen fagyos hangulatba. Lelki szemei előtt nőtt és dagadt az ügy. Látta a gyarmatügyi államtitkár bizalmas megjelölésű titkos kábeleit végtelen udvarias és kínos tartalmukkal. Látta a népszövetségbe tömörült emberi jogok, gyarmati kultúra kutatás, szellemi haladás és egyéb ligákat összes albizottságaikkal, Amint boldogan és mohon csapnak majd le az ügyre, hogy havi fizetésük létjogosultságát indokolják. De megállj, megállj, Konok Fárlane! Ezért a fegyen szelepen fejezed be az életed. Fárlane és Kröger a két detektív között ment, és bár nem voltak gondolatolvasók, nagyjából tisztában voltak a kormányzó meditációjával. A menet végén, mint valami magánszemély lova Henry. A foglyokkal nem érintkezhetett. A fárasztó útvégén növekvő világosság jelezte az ültetvényre nyíló ösvényt. Még néhány lépés, és eléjük tárul a telep. Önök itt maradnak, mondta a kormányzó a foglyoknak. Aztán kíséretével kilovagolt az erdőből. Fárlána -e és Kröger szomorúan ültek őreik között. Harry szolidaritásból velük maradt. Mond Harry, szólt hozzá Fárlán és nagyon rossz kosztal nincs baj, csak a koránkelés. De azt néhány hónap alatt megszokja az ember. Hirtelen holland nyelve fordította a beszédet. Ha a jobb detektívet leütöm, fussatok rögtön a lovakhoz, a másikat sakba tartom. Leidenbe tanultam, uram, mondta az egyik detektív irodalmi holland nyelven, és egy nagy revolvert húzott elő a zsebéből, egyenesen Harryre szegezve. Csak ugyan, felelte lelkesen herri. Leiden belakott a nagynéném. Az könnyen lehetséges, uram, Leiden nagyváros, de ha még egy centiméterrel közelebb csúszik, legalább négyszer belelövök magába. Ezután valamennyien hallgattak, szomorúan, nehéz szívvel. Az őserdő egyre mélyebb árnyékba süppett. Lódobogás. Elsőnek a kormányzó úrott le a nyerekből. Kisé lihegett és kócos volt. Az arcán zavar látszott. Fárláne nem látta, mert mélyen lehorgasztott fejjel a földre nézett. Mr. fárláne, ez rendkívül kínos, itt úgy látszik valami szándékos beugratás. Gratulálok magának, és egyben ezért a. Hm, ezért az izéért természetesen elég tételt kell kapnia. Fárláne felemelkedett. Két szeme akkorára nyílt, mint egy kisebb csészaj. A rágalmazónak meg kell bűnhönie kiáltotta a vizsgálóbíró. Jegyzőkönyvbe vettem, hogy nem csak minden törvényes előírást betartanak, hanem ezen felül a kultúra és civilizáció valóságos himnusza ez az őserdei ültetvény. Gratulálok! Köszönöm a gratulációt, felelte Fárlana önérzetesen, de ez talán mégsem megfelelő kártalanítás egy ártattan ültetvényes nyilvános meghurcolásáért. És úgy átott emelt fővel, mint valami vértanú. A bizottság vizsgálata így folyt le. – Ön az intéző? – kérdezte a kormányzó Nelson-t. Én vagyok szőr. – Van a telepnek orvosa? – Természetesen, 1500 munkáshoz egy orvos és egy kórház tartozik. – Önöknél marália, vérhas és diffusz járvány volt. Figyelmeztetem, hogy hiába tagad eszem sincs tagadni. Az előírásoknak megfelelően a rister azt tisztálítottuk, a folyómenti bokrokat kiírtottuk, beredeztük egy elkülönítő barakkot. Van ezen kívül ambulanciánk és műtünk, ami az előírásokban nem is szerepel. Talán leghelyesebb lenne, ha excellenciád megtekintené. A tiszta, szép kórházbarakban egy fehér ruhás missziós nővér és egy orvos éppen sorra járták a betegeket. A bizottság csodálkozott. Tökéletes kis kórház volt. Ezután a munkásházakat nézték meg. Rendes, egészséges blokkházak voltak. A távolabb álló, elkülönítő épület minden előírásnak megfelelt. A ríztarasz kiszárítása, a menti rész írtása mintaszerű, és mindenütt tisztaság, rend. Mindenütt a civilizáció igazi szíve. A higiénia. A bizottság nem is tett fel további kérdést. A kormányzó kezet szorított Nelsonnal és a négy fehér intézővel, akikről nem sejtette, hogy a gyarmatról kitiltott emberek. Aztán ellovagoltak. A felügyelők nem szóltak semmit. Helen a nővére néztek valamennyien, aki éppen egy benszülött karján újította meg a kötést. Helen a nővér, most mind a börtönbe kerültünk volna, ha maga nem jön ide, mondta csendesen Collins. Jújó nem érzett örömet, Őt már régen csak a betegei értekelték. Esteledett. Bobbal együtt elindultak a ház felé. Két ember közeledett feléjük a szürkületben. A homályba mozgó körvonalak ismerősnek tűntek. Megálltak. Aztán a szemük megszokta hé a homályt. Nézd, suttogta Jójó. Nézd, mindig őket látom, Istenem! sajnos a legszebb események épp kevésbé tűrik a festéket, mint a legrútabbak. Szavak, szavak, amelyek egy válságos pillanatában életünknek nevetségessé, semmivé elcsépelté válnak. Ahogy a három ember részint ölelgette egymást, részint rázta az ájult lányt, ahogy aztán megint ölelgették, szorongatták válukat, karjukat, nevettek, sírtak. Ez mind leegyszerűsödött, elkoptatott szimbóluma annak a belső szenzációnak, amely képben, szóban, sőt, tettekben sem nyilatkozhat meg. Mr. Fárlán, ismételte Nelson is vibráló hangon és szédülve, mint a kirészeg. Farlane, bácsi, Farlane, bácsi, suttogta folyton jó-jó. Azt hiszem, bácsi, mondta Bob, ezután nyugodtabban élhetsz öreg napjaidra. Hülye, mondta Harry, kisöcsénk Manfred atyával állsz szemben. Az öreg napoknak vége. A bácsinak sokat kell majd négykézláb járni, ugyanis ha nem tudnátok, időközben szertett egy úrlovasra, akit majd ebben a nevetséges helyzetben kell körülvinni a szobában. Fárlán a legújabb örököse égtelenül sírt, mert eddig Henry monokliát szopogatta békében, és most az anyja elvette tőle. A házban nagy előkészületekkel várták Nelson esküvőjét jójóval. Az öreg hálás volt nekik a szerencsés kimenetelő vizsgálatért, és szép kis birtokot ajándékozott nekik. Bob rövidesen a gyarmat első orvosai közé küzdötte fel magát. Sajnos Harry megkomolyodására nem sok remény volt. Pedig az öreg állandóan prédikációt tartott neki. Családod minden tagja komoly mesterséget űz. Fejezd be jogi tanulmányaidet. Ez a kötelességed. Öregem, felelte Harry. Akasztott emberházában nem illik kötelességről beszélni. A kormányzó tisztába volt azzal, hogy Fárlánét nagy igazságtalanság érte a hatóságok részéről, miután túlságosan biztosra vették a bűnösségét. Érezte, hogy rehabilitálnia kell őt. Ezért egy ünnepélyes fogadó estén a haladó szellemű termelés érdekébe szerzett érdemeiért saját kezüleg tűzte ki fárlán -e múlt századból konvertált frakjára a fehér szalagrend középkeresztjét, a két karabéjjal. És így végül minden bűnös elvette méltó jutalmát.